за таких драматичних обставин, високе громадянське сумління виявив Вишата, який сказав, що мусить повертатися з дружиною на Русь по суші. «І рече Вишата, аз поїду з ними, і висіді з корабля к ним, і рече, а ще жив буду, то з ними, аз ще погіну, то з дружиною». Константин Мономах наказав переслідувати руських на морі й суші. Ще одна морська битва з 14-ма грецькими кораблями, як свідчить літопис, закінчилася перемогою Володимира, і рештки його флотилії благополучно повернулися на Русь. Тим часом на суші, у битві, що сталася поблизу Варни, руські зазнали поразки. Більшість їх загинула. Решта, в тому числі і Вишата, потрапили в полон. Вишату ж яша з ізверженими на берег і приведоша я цесарю Граду. І сліпіша Русі много. Згідно зі свідченням візантійських авторів багатьом полоненим русичам відрубували праві руки, які потім були виставлені для публічного огляду на стінах Константинополя. Військовий конфлікт Росії Візантії 1043 року його причини та наслідки по різному оцінюються в історичній літературі. Дослідники справедливо не довірилися давнім авторам і не сприйняли подію на Константинопольському ринку, яка здетонувала воєнний конфлікт за глибинну його причину. Безперечно вбивство одного знатного русича, згідно з Іоанном Скіліцею, знатного Скіфа, не могло бути причиною походу русичів на Константинополь. Навіть якщо взяти до уваги свідчення того ж скіліци про незвичайну гарячку ватість князя Володимира. Візантієць називав його правителем народу Рос. хоча насправді він був лише одним із удільних князів. Дивно, що візантійські автори не знали, хто насправді був великим київським князем. Принаймні імені Ярослава не містить жоден із текстів Михаїл Псел, Михаїл Атталіат, Іоанн Скеліца, в яких розповідається про напад руських на Константинополь. Із сучасників війни 1043 року найближче до визначення її причин був Михаїл Псел. Згідно з ним, руси постійно ворогували проти держави Ромеїв, хоч імператор Константин IX Мономах ні в чому перед ними не завинив Вони не наважувалися нападати на імперію За правління Василія II і Константина Восьмого Але коли завершилася їхня благородна влада Почали виношувати плани походу на Візантії Псел вважав, що руси готували удар проти імператора Михаїла IV. 1034-1041 роки, а після його смерті просто не змогли зупинити запущений механізм війни. Візантійський автор не уточнив, чим саме царство Ромеїв не влаштовувало руських. Не вдалося це зробити історикам. Одні з них – Приселков, Мавродін, Лихачов та інші – Головною причиною воєнного конфлікту вважали церковно-ієрархічну залежність Русі від Константинополя. І саме це начебто найбільше непокоїло Ярослава Мудрого. Інші, будовніць Левченко-Острогорський, гадали, що зіткнення двох країн відбулося на ґрунті державно-політичних інтересів. Найменш суперечливою, але водночас і найменш конкретною є точка зору тих істориків – Вернацький, Пашуто, Королюк та інші, котрі вбачали причини війни 1043 року.